Doina pentru Grădina Smereniei Doamne, în Grădina Smereniei cu frică am intrat, fiindcă spinii păcatelor noastre ne-au înțepat și ne-am speriat. Doamne, în Grădina Smereniei crucea ne-am purtat și prin ascultarea la morți calea acea îngustă care duce la înviere am aflat. Doamne, în Grădina Smereniei Haina cea săracă a gândului am purtat, și în haina de cinste pe frații, am îmbrăcat. Doamne, în grădina smerenii, în fata ta ca adam am stat, și ogorul de neghin al păcatelor în babe de aur l-ai transformat. Doamne, în grădina smerenii, vocea tăcerii, adâncă și caldă, ți-am ascultat. Și cu o sete nesfârșită ne ai chemat. Doamne, în grădina smereniei, ca pe niște vreascuri, mânia, mândria, minciuna, zgârcenia, pofta, invidia, ura în foc le-a aruncat. Doamne, în grădina smereniei, renunțarea ca o sabie, mânia ne-a tăiat și focul poftei cu postul ne l a stins sau alinat. Doamne, în grădina smereniei pomul cunoștinței binelui și răului pe cruce l-am vegheat și atunci pomul vieții veșnice l-am aflat. Doamne, în grădina smereniei creșterea rodului iubirii noastre ai vegheat și înălțimea rugăciunilor noastre mereu ai schimbat. Doamne, în grădina smereniei glasul tău în bolțile cugetului nostru a răsunat, și în strălucirea Duhului Sfânt ne-a înălțat. Izvorul lacrimilor cel binecuvântat. Doamne, dorul pentru grădina smereniei, pentru botezul cu foc ne-a purtat, și în mintea noastră, cu fuiorul de foc. Întunericul minciunilor l-ai spulverat, Ca să ne dai izvorul lacrimilor cel binecuvântat.